«Лихі друзі!» Це було улюблене місце Бенне у Веспорті. Він тягнув її сюди по два рази на тиждень, коли їм траплялося бувати в місті. Святилище із дзеркал, шліфованого скла, нарощеного дерева, блискучого мармуру. Храм Бога, догляду за чоловічою зовнішністю. Верховний жрець його, сирульник у багато вишитому квартусі, маленький і худий, стояв, вистрончившись посеред кімнати, задерши підборіддя до стелі, наче тільки й чекав на їхній прихід саме в цю хвилину. «Тані, яка радість бачити вас знову!» – він покліпав очима. «Ви сьогодні без чоловіка? Без брата?» – Монзе зглотнуло. «Ні, він не прийде більше. Сьогодні в мене для вас значно важче випробування». Тіполо ступив через поріг, витріщаючись на всі боки, злякано, як вівця, в загоні для стрижки. розтулила було рота, щоб продовжити, проте Цирульник не дав їй на це часу. «Здається, я зрозумів, у чому річ». спритно обійшов довкола північанина, що дивився на нього з-під лоба. «Ох, мама ж моя, прибираємо все?» «Що?» «Усе», – відповіла Монза, беручи Цирульника за лікоть і вкладаючи йому в руку четвертак. «Тільки обережно. Боюся, що він не звик до такого і може злякатися». Вона усвідомила, що говорить про тіпала, як про коня. Можливо, це було переоцінкою? «Звичайно». Сирульник обернувся і різко хлипнув повітря. Тіпола уже встиг зняти нову сорочку і розстібав пояс, нависаючи у дверях білим жилавим тілом. «Дурню, ми б провелося!» – сказала Модза. «Не про одяг». «Ага. Я подумав, що дивно якось, але південні звичаї ніби... Монзі дивилася, як зніяковілий Тіпола знову застібає сорочку. По його грудях від плеча тягнувся рожевий, кривавий шрам. У минулі часи він би здався Монзі потворним, але тепер довелося змінити думку про шрами, Як і багато про що інше. Тіпола опустився в крісло. Усе життя проходив з таким волоссям. Тож час вивільнитися з його задушливих обіймів. Голову вперед, будь ласка. Цирульник широким жестом видобув ножиці. Тіпола схопився на ноги. Думаєш, я підпущу до себе з чимось гострим людину, котре знати не знаю? Я попрошу. Я причепурю голови найвитонченіших вельмож Вестпорта. Ти! Монзе схопила цирульника, що позадкував було за плече, і підштовхнула вперед. Стули в пельку і стрижеш! Откнула в кишеню його фартуха ще один четвертак, кинула довгий погляд на тіпила. А ти стули в пельку сидиш тихо. Тіпала знову несміливо вліз у крісло і учепився в підлокітники з такою силою, що на руках напнулися жили. «Очей з тебе не спущу!» – гаркнув він до цирульника. Той протяжно зітхнув, підібгав губи і узявся до роботи. Доки ножиці клацали за спиною, Мон заходила по кімнаті. Сновагала вдовж полиць у задумі, витягуючи корки із різнобарвних пляшечок і нюхаючи духмяні олійки. Упіймала в дзеркалі своє відображення. Жорстке обличчя, як і раніше, але худіше, тонше і різкіше, ніж колись. Очі запалі від гризучого болю в ногах, від гризучого бажання закурити, щоб прогнати біль. «Ти сьогодні особливо гарна, Монзо?» Думка про соломку застрягла в голові, як кістка в горлі. З кожним днем бажання закурити підкрадалося частіше і частіше. Що далі довше вона ходила хвора і зболена, смикаючись, рахуючи хвилини, коли зможе нишком піти і залишитися сам насам із люлькою, знову перенивши у м'яке і тепле ніщо. Від думки про це заколола в кінчиках пальців. Вона жадібно привела язиком по пересохлому роті. «Завжди ходив із довгим волоссям! Завжди!» Вона знову повернулася думками в перукарню. Тіпило корчився, ніби його катували, а жмути зістриженого волосся падали купками на натерту підлогу навколо крісла. Деякі люди, коли нервують, замикаються, інші базікають без угаву. Тіпило, схоже, належав до останніх. «Я хочу сказати, у брата було довге волосся, от я і відростив. В усьому його переймав. Хотів бути, як він. Молодші брати завжди так. А ваш брат яким був?» Від згадки про усміхнене обличчя Бенна в дзеркалі і своє власне за ним у Мунзе засіпалася щука. «Він був хорошою людиною. Його всі любили». «І мій був хороший. Набагато кращий за мене. Так, принаймні, вважав батько. Ніколи не пропускав нагоди мені про це сказати. Я до чого це?» Там, звідки я приїхав, довге волосся звична річ. І, як на мене, коли воюєш, народу є що різати, крім волосся. Чорний довг з мене насміхався, бувало, бо своє він обчекрижував, щоби в бою не заважало. Але він, чорний довг, взагалі всіх з лайном змішував. Злий язик, зла людина. Гіршим був хіба що кривава дев'ятка, здається мені. Для людини, яка не вельми добре знаєш терійську, ти дуже добре любиш поговорити. Знаєш, що мені здається? Що? Не так то він діє, як тим словом сіє. Тіполо важко зітхнув. Намагаюся просто, щоб завтра було трохи краще, ніж сьогодні. Я з тих. У вас є таке слово? Дурнів? Я інше мав на увазі. Скоса глянув на неї тіполо. Оптимістів? Саме воно, я оптиміст. І як допомагає? Не дуже. Але я все одно сподіваюся. Як усі оптимісти, нічому ви не вчитеся виродки? Мон задивилася в його обличчя, що проступила з під куди лімасного волосся. Вилицювати, гостроноси, зі шрамом на одній брові. Гарне, якби це мало якесь значення. Виявилося, що таки має більше значення, ніж вона думала. «Ти теж був воїном, так? Як вони на північі звуться? Карлами?» «Я був іменитим, як у нас кажуть. У його голосі чулася гордість». «Молодець. І людьми командував?» «Дехто до мене прислухався. Батько мій був відомою людиною, брат теж. Мабуть, і на мене трохи перейшло». То навіщо було все покидати і їхати сюди, щоби стати ніким? Він глянув на Монзу в дзеркало. Нужиці клацали навколо його обличчя. Морвір казав, ти сама воювала? Славу здобула. Не таку вже й велику. Це була лише наполовину брехня, бо слава та її була лиховісною. Дивне заняття для жінки там, звідки я ротом. Вона знизала плечима. Легше, ніж журати землю. Отже, ти знаєш, що таке війна, правда ж? Так. Гадаю, що у битвах була. І вбитих бачила? Так. Тож і решту бачила. Марші, очікування, нудота. Гвалтують, грабують, калічать і палять тих, хто нічого такого не зробив і не заслужив. Монза згадала власне поле, спала не стільки років тому. Маєш рацію, і можеш сміло про це казати. Кров лише тягне за собою іншу кров. Зведення одного рахунку відкриває новий. Війна в людини, якщо вона не напівбожевільна, залишає припаскудний кислий присмак у роті. І з часом стає тільки гірше. Монза не заперечувала. Тож ти розумієш, чому я хотів звільнитися від такого. Виростити щось. Щось, чим можна пишатися, а не тільки нищити. І стати... Хорошою людиною, мабуть. Клац, клац. Волосся все падало, збиралося на підлозі. Хорошою людиною? Саме так. То ти і сам мертвих бачив? Надивився. А багатьох нараз бачив? Запитала вона коли купами лежать, померши від чуми, що завжди йде вслід за війною. Траплялося. А ти помічав, щоб якісь тіла світилися? Чи духмяніли, як троянди весняного ранку? Ні, він насупився. Тож добрі і погані люди однакові на вигляд. Для мене, зізнаюся, вони ніколи не відрізнялися. Цього разу настала черга тіпала мовчати. Припустимо, ти хороша людина. Кожен день свого життя думаєш, як би вчинити правильно, будуєш те, чим можна пишатися, аби одного разу прийшли якісь виродки, в одну мить усе спалили, а ти дивишся і мило кажеш «Дякую», коли тобі відбивають тельбухи. Гадаєш, коли помреш і тебе закупають, ти на золото перетворишся. На що? Чи на смердюче лайно, як усі інші. Він повільно кивнув. На лайно, звичайно ж. Але може після мене залишиться щось хороше. Вона розсміялась якимось порожнім гавкітливим сміхом. Що залишається після нас, окрім того, що ми так і не зробили, не сказали, не закінчили? Окрім порожнього одягу, порожніх кімнат, порожнечі в душах, тих, хто нас знав? А ще так і невиправлених помилок та зідлюлих надій? Може, подаровані надії, добрі слова, щасливі спогади, я думаю. І що, усмішки марців, які ти бережеш у своєму серці, зігрівали тебе, коли ми зустрілися? Як вони смакували, коли ти голодував? Чи викликали усмішку, навіть коли ти був зневірений? Діполо надув щоки. Чорт, та ти просто сяйнула мені, як справжній сонячний промінь. Але, може, від них було щось добре. Краще, ніж від кишені повної срібла? Він кліпнув на неї очима, тоді відвів погляд. Може і ні, але я все одно буду думати в тому ж дусі. Ха, ну нехай щастить, добрий чоловіче. Монза похитала головою, наче нічого дурнішого у своєму житті ще не чула. В друзі мені давайте лише лихих людей, писав Вертуріо. Їх я розумію. Швидке останнє клацання, і цирульник, витираючи спітніле чоло рукавом, відступив на крок. «От і по всьому», – Тіпола витріщався в дзеркало. «Пан на вигляд, як штирійський вельможа. Принаймні менше схоже на волоцю північанина, пирхнула Монза. «Можливо», – Тіпола здавався не вельми щасливим. «Цей інший на вигляд начебто вродливіший і розумніший». Похмуро дивлячись на своє відображення, він провів рукою по короткому темному волосю. Але щось я цьому покидьку не дуже вірю. І на завершення?» Цирульник нахилився над кріслом із кольоровою кришталевою пляшечкою в руках і хмаркою розбризкав парфуми ті на голову. Північанин підстрибнув, як кіт на жаринах. «Це що за погань?» заревів він, стиснувши кулаки і відштовхуючи Цирульника так, що той із Зойканем поточився через кімнату. Монза вибухнула реготом. «На вигляд він може, як іштирійський вельможа. Дістала ще пару четвертаків і засунула їх майстру у відстовбурчену кишеню фартуха. Але з манерами, мабуть, доведеться зачекати. Темніло, коли вони повернулися до будинку розвалюхи, Монза з насунутим каптором отіпила гордо крокуючи в новенькій курці. У занедбаний дворік залітав холодний дощ, у вікні на другому поверсі горів один єдиний ліхтар. Монза, похмуро глянувши на нього, а потім натіпала, намацала лівою рукою руків'я ножа, що висів іззаду на поясі. Краще бути готовим до будь-якої несподіванки. Облуплені двері наверху рипучих сходів стояли трохи прочинені, і звідти на підлогу лилося світло. Монза підійнялася і розчинила двері чоботом. Кілька полін, що палали в чорному відкиптєві каміні, ледь зігрівали кімнату за дверима. Любчик стояв біля дальнього вікна, позираючи крізь віконниця на банк. Мурвір розкладав на старому розхитаному столі кілька аркушів паперу і позначав на них своє місце розташування, вимазаною в чорнілі рукою. Ди, схрестивши ноги, сиділа на столі і кінжалом чистила апельсин. «Неабияке покращення», – промимрила вона, кинувши погляд на Тіпола. «Не можу не погодитися», – вишкірився Мурвір. «Вийшов уранці брудний довговолосий дурень, повернувся дурень чистий і коротковолосий. Точно якісь чари». Тіполо щось сердито пробурчав північною. Мунза відпустила руків'я ножа. Оскільки ви не співаєте собі хвалу, робота підозрюв ще не зроблена. Мотіс – людина вкрай обережна і під доброю охороною. Банк теж упродовж дня надто добре охороняють. Може, дорогою до банку? Він їздить в броньованому екіпажі з дюжиною стражників. Спробувати його перехопити надто ризиковано. Тіполо підкинув у камін Поліно, простяг до вогню руки. А вдома в нього? Яке там? Глузливо гмикнув Морвір. Ми простежили за ним до самого дому. Живе він на обнесеному стіною острові посеред бухти. Там же розташовані маєтки декого з міської старшини. Сторонніх туди не допускають. Не існує жодного способу наблизитися до будинку, зуміємо навіть вирахувати котрий із них його. І скільки там може бути слуг, стражників, домочаців? Суцільна невідомість. Виконувати таку складну роботу, покладаючись лише на припущення, я відмовляюся на відріз. «На що я ніколи не йду, Дей?» «На ризик». «Правильно. Я дію тільки на певне меркато. Тому ви до мене і прийшли. Мене наймають для того, аби певна людина напевне померла. Не для того, щоб улаштувати біню і гармидер, у якому ціль може вислизнути. Мене в капрілля!» «Я знаю, де ми, Морвіра. Що ви пропонуєте у такому разі?» «Я зібрав необхідні відомості і знайшов певний спосіб для досягнення бажаної мети. Мені тільки потрібно проникнути в банк у нічні години». «І як ви збираєтеся це зробити?» «Як я збираюся це зробити, Дей?» «Неухильно покладаючись на спостережливість логіку та систему». Морвір блеснув самовдоволеною напівусмішкою. «До так!» Монза скоса ззеркнула на Бенну, от тільки Бенна був мертвий, і тепер на його місці опинився тіпало. Північанин звів брови, протяжно відітхнув і знову втупився у вогонь. «У друзі давайте мені тільки лихих людей», – писав Вертуріо. Але всьому має бути межа.